І роки тебе не беруть Тільки побілів ще більше Вершники спішилися І зайшли на подвір'я Старі друзі Почоломкалися, виявилося, що вони Не бачили скільки літ І тепер з подивом і радістю Розглядали один одного А це твої сини? Так, Лосю Гарні отроки. А це що за мара? Показав на полоненого, що із зв'язаними руками сидів на коні. «Невже гун?» «Справжнісінький!» «І де він тут взявся?» «У степу знову об'явилися». «З цим і до князя?» «Так, щоб лиха не було». «Князь почиває, будити не буду, покличу вам княжичів», сказав старий сторож, і поколивав до однієї з хат, що стояла на кручі, а ви тут розташовуйтесь. Відповіти прибігло кілька отруків. забрали коней і, поставивши до конов'язі, поклали їм по оберемку трави, а у жолоб сипнули по півцеберка оброку. Київ з братами вперше приїхав на родень і тепер з цікавістю розглядався довкола. Тут, як і на Кам'яному острові, стояло десять чи п'ятнадцять хат, обмазаних глиною і вкритих соломою. Серед них вирізнялася розміром хата князя Божедара. Вона була просторіша, вища, з гарним ганком і більшими круглішими віконницями, які, однак, як і усюди, затикалися ганчір'яними затичками. Понад яром повіті для скоту, коней та інших свійських тварин, а також кліті комірчини. У повітях зараз було порожньо. І коні, і корови, і свині, і вівці паслись на лузі, а комірчини зачинені. У них зберігалося князове добро, яке йому привозили, спачуючи данину, з ближніх і далеких родів. Збіжжя, мед, хутра, полотна, овчини. Із князівської хоромини у супроводі сторожа Лося вийшло двоє мужів. Один мав літ тридцять, був високий і русявий з підстриженою кучерявою борідкою а другий, молодий, не старший за кия. Та було у ньому щось таке, що зразу привертало до себе увагу. Невисока, але міцна постать, чорний цупкий чуб, широке смагляве обличчя із випнутими вилицями і бистрі палки, мов вогонь чорні очі, такі незвичні для світлооких полян. Вони так і впілися в приїжджах. Старший здалеку упізнав Тура. «Старішина? Здоровий будь! Що привело тебе сюди? Адже час княжої данини ще не настав!» Тур привітався, спочатку зі старшим, потім із молодшим. «Здоровий будь, княжечу, Радогасте. Вітаю тебе, княжечу Чорний Вепри!» Не данину привіз я з синами, а чорну звістку. Гунни йдуть. Треба з князем поговорити. І полоненого ось привезли. Княжичі переглянулись і Радогаст сказав: Ходімо. Вони попростували до князівської хати. Неширокі темні сіни поділяли її навпіл. На ліву руч витесані сокирою липові двері, на праву руч такі ж самі другі. Радогаст звернув наліво, а чорний вепр повів гостей направо. Там повідтикав віконця, і крізь них всередину бризнули яскраві сонячні промені. Вони освітили чимале приміщення, вимазане білою глиною.